Lafdit falëndërimët janë vetëm për Zotin e madhë, Allahum Subhanehu e Teala. A të te falëndërimët ti fali dhe u dhe zime kërkojmë. Salavatë dhe salamat për shëndetjet më të mira, më të begatët të pandër prera, bë njëriun më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihe sellem, shokove të ti, familës të ti dhe shdove simtari cili e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërua vëzër, Faleminderit fillimisht e lutim Allahun ditët e kaluara të Ramazanit, Allahu t'i ket pranuar prej neve. Allahu xhe Gjell ljalalu e lutim që na ruan shëndetin, ta... aftësinë për të vazhduar me agjërime, me vepra të mira, me taravih, me namaznat e lutje, dua dhe të gjitha të bëhen këto sebeb që ne ta fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa teala. Do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhe Gjell ljalalu hu që e njerzorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si ishte ai në gjendjet njerëzore, si ishte ai me hallat e veta, si ishte ai me me ato që e bënte atë si njerëj pejgamber. Pra ne e kemi pejgamber të dërguarin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo para së gjithash ai ishte një njeri. Kishte lind, hante, pinte, shtëçohej, gëzohej, pikllohej ekse mërat. Pra sot e thojmë elin Allahu جل وعلا se çka e bënte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të qesh. E pam në ligjëratën e kaluar se çfarë e mërziste, doras sot do të shohim se çfarë e bënte për të qesh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur që e pam në dy dallimet mes dashurisë dhe urrëqjes, një ditë do të shohim se pejgamberi alayhi salatu sallam më shumë buzçeshte me njerëzit e mopak u shfaqti atë në mërzi apo sigurisht që kanë dhënë disa vëri dietarëve, mërzin e mbante për veti, ndërsa të qeshurën ua jep te njerëzve. Dhe kjo duhet të jetë tradita e njerëzve të mirë. Me njerzi duhet me qesh, me njerzi duhet me buzqesh, ndërsa mërzit mbaj por veti. Doriko që njerzit ne i shohim, do të kundërtën, se mërzi nuk u shfaqin njerëzve e të qeshurat i mbajnë për veti. Kështu pejgambësi nuk ka thënë, ka thënë në të kundërtën. Ai me njerz i buzështë, me njerzi silloi but, e nëse kishte ndonjë shqetësim, atë e mbante për vete, sikur që e pa në disa prej rasteve se si pejgamberi jon Allahu salla dhe selam morzi tej. Çfarë bënte për të qesh pejgamberi Allahu salla dhe selam, dha shojm sot apo edhe një ligjërat shtesë para së kësaj, pejgamberi Allahu pejgamberi Allahu salla dhe selam si çdo njerëz tjetër e shpastë buzëshëshin e vet. Djetarët buzë qeshët dhe qeshët i ka ndra në tri kategori Pra kemi tri lojtë të qeshjeve I thojnë të besësum buzë qeshje I thojnë bahik, i thojnë me kesh, me qesh Dhe e trejta i thojnë kahë kaha, është me ndjerë za Kur qeshë me za E cila ka qenë, ajo me të sëne është daluar pengamberi Jonë a.s. Ka qenë Shumicat e rastëve i ka pasë buzë qeshtje Pra kanë thonë djetarët Hapja e buzëve Hapja e gojes Dhe shfatësja e harres Dhe kjo është buzë qeshtja Duke shfatës dhe këtjetëri se jam i këzushëm Pra më pëlqeji ti kjo Ndërsa në të rralë Si shtot ibnu haqërës kaleni Edhe qeshte Qfarë është me qesh Pra thot ibnu haqërës kaleni Argument për qeshën është se Disa prej sahabe thonë E thon, kum pa për nga mesra mduke qesh Deri sa e kum pa dhëmballat Thotib në haqjërës kaleni Nuk shihën dhëmballat Pra dham të funit Deri sa njëriju të keshë shumë Dhe mirë për thotib në haqjërës kaleni Kjo s'ka qenë gjithmonë Shumisat e rast e vetëm ka shfaq buzqeshe Dërsa kah kaha E cile ash me kesh me zanë Asnjëherë nuk i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë është qahqaha, pra shikoni këfeelë qahqaha, kur njeriu mundu ke mban vetën. Pejgamberi nuk ka qenë i tillë, edhe pse ka pas sahabë që ndoshta kanë shfaqë të tilla gjëra. Por ne apo flasim për kategorinë pejgamber, më i miri pejgamberëve. Por edhe një herë, shumica të rasteve ka buzçesh. Në të rrallë ka çesh, pra janë pa dëmballët dhe asnjëherë paraçi themin janë mështri por tokë. Apo su ne kam majtë barkun Apo kanë djerë zana Dalimi mes të qeshurës Të cilat shikën dhamt Dhe asajet cilat nuk më përmbad Vetë vetja nga Nga lëvizjet ekshumeral Kanë thanë djetarët cilë jo dalimi Kanë thanë Dalimi mes të qeshurës pa zan Dhe të qeshurës me zan është nëse Zanin e nin A i qka ngat Pitkeshmes Kjo është e qeshur normale, të si në e ka përdor pengamberi a.s. nëse të qeshë më në tanin i larkti përshemë në tratën qajtora të jenë i është atër e i bije që ti mos qete majtëve të majtë vetën kje e treta kur si ka ndodh pengamberi a.s. cile e ka ndodh e para vazhdimishe ka lëviz buzëm në gëzim dhe e, ka qeshë dë një njërë ja zonin Aja zonin u, ka një zanin a i që ka o kongat a ja ka një zanin a i që ka qenë ngat me pengamber Në cilët rast të ka qesh Në rrumbullak Si rezime, pas e do shojmë në detal Për njësëm ka qesh me gratë të vejta Në raport me gratë të vejta Deri sa të rraspeton imam deri imi ju Rahimehullah Nga Aisha radiallahu anha Se thot Aisha radiallahu anha As njëherë nuk ka hy Në shpi Për njësëm të une Apo ka dalë vetë se me ka shlu Ka një fjalë që më ka bo me qeshë Sikur që në naja e përdona, sa e arqëina është të nga ka një fjalë për me bëpilim. Bon, ti del pishpijet u leja që të një lafë, në të haot kjo me vetën, apo anasjaltë, zgratë, nuk, nuk mund në këti me dalë pa të ashlu një fjalë, me dësine në thotë, ki në dalë e ama në të maje që këtë fjalën me veti për, për, për barë s'u thos kanë venga nga Mbed Alay Salam thot Aysha sa herë që ai injhpi apo ka dal kanë një fjalë makazlu me të cilën mua ka kthye disponimin kjo ka thënë venga me Salam dhe gëzojë jeni njerëz të janë çuditshëm se si kënaqen me torturën e tjetrën ai janë çuditshëm kënaqen gëzo do të thonë i i, i shkrinë shpirt do të tashme të torturuar dhe zë kjo është për prishjen e shpirtit dër shopping ambel alayhis salam dhe zer e ka e ka dëshiruar disponimin te njerzit si ju ta shohim a e dini sa shum raste kan artas me tipe sakta nga pengazam qe nget rastot e ka e kam fut e kam bome me çeshme me sam ket rast e gon bome me çeshme ket rast e gon po derisa thot aisha e shehi anjum nder tu kesh kur qoe pasaj dhandja rasul allah keshen nder amunesh me me gazush kapave qështë shumë ka qeni buqeshër për nga beri jonë sallallahu aleyhi vësillem gjithashtu qeshte me shokët e vetë, qesh vetë. qeshte kur e shifte dikan të gëzushëm e, e manifeston të bashkarisht gëzimin me, me tjetërën gjithashtu për nga beri aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vësillem qeshte me vërtetimin e lajmëve dvërteta pro qeshte se kjo është ashtu gjithashtu për nga beri jonë sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam, pro, kjo është, kjo është, kjo është jon, sallallahu aley Ju do të tashojmë se pejgamberi alayhis salam çeshte në shumë raste të cilat ishin të të mahnëçme. Ky do të qëndërë nga ayati që e gambarmenti të taret në në përshkrimin e busheshjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu anha: Ma raitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad tudahikan hatta ara minhu ahawati inma kana yatabassamu. Thot Aisha radiallahu anha As njëherë pengambel a.s. nuk ka qenë mustet gjmian Këtë të dahikën Mustet gjmian kanë dhëndjetarët As njëherë nuk e kanë zitë keshmen Pra nuk ka dhasht aji me e shkaktu të qeshurën Të qeshurët i kanë arë prej Prej diçka e cilë e ka shkaktu e prej jashtë Thot as njëherës ja kanë pa dhëmbët Ndërko që ka qenë vetëm i bus qeshurën Fath ibn Hajjaj al-Qalanî, kjo është përshkrim në përgjithësi i pejgamberit aleyhissalatu sallam, derkoj çai ka ndodhe edhe me u pa dhëmbët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fath shoku i tij Jerir ibn Abdullah radiyallahu an, Fath, duke përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Adimin Buhariu dhe Imam Muslimi, Fath ma hajabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundhu aslamtu. Fath Jeriri Asnjahr nuk më ka pengu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pas se jam musliman. Kanë anëtarët nuk më ka pengu, çka e ka për çëllim se ai çi kum thon ja rasulullah ka mundsi të hi të, a ka mundsi të rri me ti, çka ka dhënë Ali. Dhe që kanë veza tradita pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë komunikim shumë i lehtë me njerëzit, por dashse ka qenë haram, atare thot Aisha ju ka pa damari. Nëse ka von pun harami, s'ke mund të ta me me diskutoj. Dhe është i çuditshëm pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem se si ka qenë shumë i këndshëm shum ë uh, i i paitushëm me njerëz, ka rrjedh sikur lumë dhe kur ka vau pun arami kan thon ja shifsh mi damat. Dhe kjo gjë duhet me qenë tradita e besimtarit. Me musil njerëz i mirë, sjellshëm, kançë me buçeshme ta. Nëse të veti kush gjë haram haram. Kjo haram. A jo me thon njerëzit, abe ky keshkë ama kur tu haramin e haram e bajkë, po gjalo me haram. Me të veti di kush tash për shembull i ha ja xhurushëm. Për dot shumë i kanë shumë por recetë këtu më radh, dikush më thon, a peprishbe, çai thotit ja. Të ai të shfryxue, të kesh mënë me mështime baharama, por këtë asojë vezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fod jaridi asni har gum ka pengue. Pastaj thot, wala ra'ani illa dhahik. Dhe asni har sm kataku, vetëm se duke çën, i buçeshu. <të> vetëm se duke çën I buzqeshë, sikur që ka ardhë në transmitim tës Illa të besë me fi vëgjihi Vetëm se më ka buzqeshë në fyturën time Kjo dhe zërë ka qenë tradita e pen kamberi Sallallahu e qëllim Kanë dhënë djetarët Sikur që ka përmen uh, njëri prej uh, Djetarëve uh, Në libën e tina uh, Shërhu al-Mefatih Mirkatul al-Mefatih Thot Dhe kjo buzqeshë ka qenë nga morali i ti I lartë Sallallahu aleyhi ve sellim Pasajt fot dhe gjithashtu kjo ka të bëjë me bukurisin e ti. Sepse njeriu vëzë kur është më i bukur? A kuron nervoz, a kur është i qetëshur? Na kur dalna, shikoni për të më kuptuar. Por dashj disa që njerëzit ndoshta kanë probleme psikike. Kur dalin njerëzit e fotografisë, çish dalin, kështu Muralta fot prit ka dalë se jam qesh mirë. Po pra, pse do më dalë fotografi? Pse do më dalë fotografi i buqeshur? Sepse ajo jet. Apo e sdomi më i mirë, fytyra, çfarë? Jo e bukur. Por shikosh këndon në dietarët. Buz shëshje e vazhdueshme e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e shfaqë të bukurinë e tij, e cila ishte shkak në pranimin e islamit nga njerëzit. Pasi kujtojë sa të kishin edhe vetëm rolit. Që i bota sa njerëz, do të afro, këti më shua vrojti se kishin vetëm rol të ri. Shikoj ta shohim me vetë se ka pas prej grave që kanë ardhur te pejgamberi dhe kanë ndërtuar rahat me pejgamberin duke marrë mësime. Kur ka ardhën Khattabi Kanik, kur ngarën ka Khattabi Kanik E ka, ka, ka thonë thon, Omer, a si pavë qishpo i kimin pitije Ka thonë një ja Rasulullah ma, ma, ma, ma me rritje Ti mu tut piti sa une Edhë ka dritu grava aty, Ato kan thon, ka në thonë Ka thonë, omer, ti e ma i vrajshë Ti ma i e gërije Nuk ka qështu Për këta syje dhe zërë Për këta syje dhe zërë Për këta syje dhe zërë Për këta syje dhe zërë Budhë qeshte vazhdimisht Për fara syje Që të jetë shfacje e bukurisë të ti që të jetë manifestim i moralit, i moralit dhot, e ti. Për këtë asu e dhëtë Gjerir Ibn Abilillah radhijallahu anë, se asë njëherë nuk më ka po për nga mërë a.s. vetëm se më ka busqesh. Dhe kjo vëzë e ka qenë edhe lëvdata që e ka po Allahu gjelluarë në Kur'an për nga mërë a.s. Walau kun të fadhan ghalidha lë kalbile më faddu min haulik. Dhëtë Allahu të barë ke vëtjala, si kur të të kishe qenë i vrashtë dhe i ranë, për njerëzit do të kishin ik njerëzit prej teje. Ata njerëzvezo nuk doin më nejt me njerëzit, dhe sët, nuk buzçeshin, nuk qëshin, janë të mrrrolshëm, janë menera siç thojmë ne. Ash apo temperament e kështu me radhë. Pra besimtarët duhet të kontrollojnë karakterin e vet dhe moralin dhe moralin e vet. Çfarë ka thënë Zot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo çesh? Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo çesh? Ka shumë raste vëllazër, do t'i numërojmë disa prej prej tyre. Epara tregon Aisha radhiyallahu anha Senjediz Bedir te pejgamberi alayhisallahu selam kthehet per nje xenazes. Kthehet per nje xenazes, thot dhe une isha e smur prej kokas, mdhim te koka shum Aisha radhiyallahu anha dhe thash wa ra'sahu. Dhe thot Aisha dhe une thash o koka ime, po pra, pomthem koka, pomthem koka. Tha pejgamberi alayhisallahu selam bel ana wa ra'sahu. Tha pejgamberi alayhisallahu selam Aisha's, tha jo, mua tu mdhim koka tan komentatorët në këtë hadith kanë thënë sepse ka qenë pran vdekjes pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam për ditët në të cilat ka filluar smundja e tij me dhimbje të kokës të fuqishme, pastaj edhe shtri dhe ndajoj dhimbë edhe pejgamberi jun sallallahu alajhi wasallam. Pra ka thënë shum Afir dhe i ka thënë Aisha se jo, mua tëm dhimbje koka, jo ty je. Sigur kur i thotë kujtoni jam i smund, jo ti. Unë çfarë smund e kam? Uh, nuk e ke ti. Atara e sallallahu alajhi wasallam Lue, a, këtë dëshmë ja kalue Ajshës këtë dëdhimje I ka thonë nadarra kilo umit të qabli Fë gësëllë tuki Vë ke fënë tuki I ka thonë për nga mërë a.s. Oj, Ajshë Qëka të banë ti zarar me dek ti paramua Qëka të banë ti zarar Me dek paramua Unë të laj Unë të qëfinosi Unë të fali namazin Dhe unë të stinë qëfin Edhe unë të vërë Pra ka dosh me e përgdel Bashortën e vetë Anha leke, wallahi, fa dhalike, ila bejt, fa fihi bi Min njëherë ku i ka shku me në gjë aishës Për e këndësëm ka dosh me Largu e këtë dhimjën e kogës I ka thënë ja Rasul Allah Si kur për të shohu në tyje Sa të desu në Ti min njëherë Rrime kdo kërat e tjera Ajo men që ty Dhe kjo dhe është interesantë E ne pa de sa plot me gora ve kan këta. Mu kon ta di çka bën ti masit desune. Po çka po të intereson ti masit desti t'i tjaqën te me kimë majta. Këni pa plot po po me grave e kan. Mu kon në vdes e po ti shjamo tek nëna. Plot me njerëzve e kan. Këta. Unë deset ta shoh apo vdes vdes vdes ksha për tyje. Po ti me vdes ke gjallën e vorrës ki me ki me pas gjallën na a kena bukme me hangër. E pa disa njerëztojn. Në unë kur des ju çish kimë apo. Ja po baba sa kanë deg para ndor kanë deg na ugratshëm të hangër. Muslimoj morale gjalën e njerëzve, disa njerëz këtu janë. A thuju çka bani? Kënaqsh me mosidës ti. Çu të shëh disa njerëz të më gallzu. Matis ti des ti, a di sa njerëz kanë vdesë që janë liruar. Çka tha pejgamberi alayhis sallahu selam kur vdes njeriu? Mustarihu na mustarah. Osht i lirum kë, o lirohen piktina. Allahu na vë çonet lirohemi. E mos liroën njerëzit për never. Sepse mu lirun njerëz për njerëz argumentonse la kon njerëzit këçi, zoti na rujt. Por këtë asojë shikoja Aisha mirë i ka thënë Ja Rasulullah, me dekune e para Timi një hermë që këtë shpej e bënë i tjetër Këtë pigrave tjera Thot, pëtë e besë se me Rasulullah I sallu Allah, e se më thumë me bi, budi e bivëgj I hilledhi me e të fi Thot, filloj me keshë për nga mbela Ka fjala e ajshës Pëse ka keshë, pra këshyre ku i kini me në tjo Shiko, shiko, shiko, shiko Shiko, shiko, une, dashëta me ta kalue dhimden Nërsa ju shiko, se qfar Shfar, shfar me ndone dhe kjo dhe zërë Në gjykim të prajer Sënë e ndronë të gruja këta Shki mundë si me ndruhe Nuk mundësh me, me ndru asë njerë këtë tabijat Ashja ka qenë ngruja Për nga meri të rejë sëllatë Dhe prap qështu ka me ndruhe E qëfar bëhet fjalë për Gratë të zëtës janë asë sahabesha E asë nuk e kanë këtë gratë të lartë Të, të gravet të cilat Të cilat kanë qenë shumë të Të ndëruarat të Allahu subhanahu Subhanahu vë të jala allejussallam çështë në disa prej skenave të cilat bëheshin në shtëpinë e vet. Për çfarë që e analiza tregon Aisha radiallahu anha. Në një ditë bija e er, gruaja tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam Sauda ja Saudatu. Fad edhe urdh erdh dhe ul afër pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Sa duhet di që pas qrah sallallahu alaihi dhe sallam t'i bërmë vëza se pejgamberi alaihi sallallahu alaihi i ka pasur 9 qrah për një herë. Në ngra, për njëher Dhe kjo është veqërije për nga meri të lejë salat dhe selam Dhe sa muslimanë dhe sa ju lejot Katër Neve sa në lejot Nja Mështë me dikush të gjenë ba Tho të gjë në kuran shkru në katër Po në kuran shkru në dhe mi fal 5 vak namaz Në sunet shkru në dhe mi fal Din më të sunet në dit A po Në kuran shkru në dhe me fal namaz nate Në kuran shkru në dhe me dan sadaka Ti në kuran e pa e gjitë vetë si kë Kërani kombi 6.000 ajeti të të kushko është Këni bati sa Me feje sa ho gjo Me feje nga diska tjetër, me tonën a diska tjetër Sa mujna na mu konë drejt A diska tjetër Për këtë asfira një rritje Imam Shafi ju Tha o imam A është sunet mi më artu e përmi se një gruje Tha jo Tha po pengamela Lë i qëra sa mi ka pas përmi katër Tha ajeti i drejtë Si pengamela e selam Ayete i drejt. Çfarë s'na beqallë në anë rast, çka kishmi bën ah? Çka gjë, çe pejgamberi ka bos, për një herë ka bos rasti shumë ta, digra ka nërdh për një herë te pejgamberi s.a. Çiko ai si ka trajtu dhe çka kishmi bën ah? Por vetë ashy i tha imam Shavii u tha, "Jo, sepse duhet me qen shumë i drejt. Ti fëmitë të tu s'n cilësh drejt me to, fëmi i kij evlad. Po para me dokur no i ki qro. Para me dokur no i ki qro. Thot Aisha radiullahu anha, dhaher pejgamber te pejgamberi një s.a.s. Njërin kam Thot, e kishtet e une dhe kamën tjetër të gruja, të gruja tjetër Thot, e thot, a ishe radhiallahu anha Fa amiltu lea hariraten Thot, dhe une e maroha një gjellë E maroha një ushim Thot, edhe i thash Grujes tjetër, ha buk, piksaj gjellë A jo tha, jos ha Nuk ka, ortake Se ha tonën, e ha qaqamaruvat faqult la ta'kuli aw la ulattikhanna wajhaki fa abat e ka dhan Aisha radiallahu anha ose ki me angër ose ti ke gjelln krije kam e ta nxerrë por me et tash shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ana gruaja i thot gryes tjetër kështu thot thot Aisha dhe ka qenë e guximshë shumë Aisha radiallahu anha se ka qenë çika e Abu Bakr Siddiq E luftarit mat, të matë të malë Masë pengamberi sallallahu a qëllam Ska posë njeri matë fuqishm Se sa e bubët kërësidi kërëdhi Allahu anë Si sot të i përnë kajmë të gjithë nga se fuqia nuk në muskulla Po në zemër I vetë me njeri se se kanë shlu kamt Kër ka vdek pengamberi sallallahu a qëllam Nga përmbajtja e fuqishmë që e ka posë Kjo qika vetë Kjo është qika vetë Dhe e ka morë sahanin Edhe ka fillu gjelën me a gjujt Thot dhe për nga mellë a.s. E ngrejt i kamën preja saj E ngrejt i kamën preja saj Të stëqidu minni Fë e khadhet minë Qësat i shejen Falatta khadbihi falat khad vejhi Fër wa Rasulullah s.a.s. Thot atëherë për nga mellë Ja la mundësi në kësaj grujet sjetër Me morë për gjelës me a gjithë në fëtirë kësajna Që të bëhën Të bëhën bëra bërë Thot dhe për nga mellë Në këshurë ke të dija ve dhe pingamil, qitova zonash akësh më bó. Apo. Na sjë mendon. Para çti burit malli çish të dumoa. A meniera apo. Zakonisht na meniera këshmi manifestu di një lloj burrnia do, por ajo sa më ka vurë shumë çeit. Pra kjo lloj xhelozie në mes ortakeve. Do stanaun kuma me kuptuar për shkak se kemi kani gruja. Po vone kuptuar këta do të më bë tre apo katër. Po, po prap po tham fjala shavijut është do të më bajt vetëm unë, ngasë duhet drejtësi e madhe dhe ato shka janë shumë drejt, leti morën ka 2 edhe ka edhe ka 3 edhe ka 4, deri në 4 edhe përfundon. Thot Aisha, thot Aisha radiyallahu anha, nakshur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe edhe buzëqeshte. Fa idha Umaru jikuli Abdullah ibn Umar, ya Abdullah ibn Umar, thot vetëm kurani tani za te Omerit duke thonë o Abdullah ibn Umarit. فقد فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فاغسلوا وجوهكم فلا احسب امرا الا دخل الا داخلا فقد پیغمبر عليه الصلاه والسلام ناثا تديابه چون لاني فيرت چونو, چونو باسترني سمدوكو تمر مريني سمدوكو تمر مريني رضي الله عنه انها رضي الله عنها فاطمه عائشه رضي الله عنها فما زلت اهاب امرا لهيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم Vazdoi me pas respekt për Omerin për respektin që e kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Omerin. Psikologu Zerr thotë vazdoi unë ende me pas respekt edhe masi ka duke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vazhdu me pas respekt për Omer ibn Khattabin për shkak të ngjarjeve të madhe që e kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Omer Khattab. Jëgëdan rregullon se Omer ibn Khattabi ato ardh. Dhe Omer Khattabi Zerr, kemi përmend pak nga historia e tij, ka qenë njerëzi i cili Çash a koni respektushëm, vëzhat. Çash i respektushëm, thot Abdullah ibn Abbas, do hadithe, do fetfaja, suni kaullzoshat u kon gjall. Në lidhje me këtë kaqën me xelis Abdullah ibn Abbas, dhe fikallzon fi pikallzon do hadithe, pikallzon do, do mesele, do fetfa. Edhe vin disa prej njerëzve dhe thonë, O Ibn Abbas, po pse sikallzon këtë më harrat? Thot po, a e di ti që u merri s'të gjall? Pe friqes respekti i xeqabos nga Omar ibn Khattabi Pse? Ese Omar i Khattabi dhe zër Ka që një shumë njeri i respektu shumë Tështë edhe pengamësëm Edhe pengamësëm e ka respektu e shumë Omar ibn, ibn Khattabi Kjo ka që një dhe zë prej Të busshesh a rave të pengamberi Salallahu aleyhi vësellem Gjithashtu dhe zër Pengamberi aleyhi salallahu aleyhi vësellem Busshesh të me Me shokëtë vet Nga veprimit të ndryshme të cilët i banin Një ditë për ditëve qesh me selameti, e uh, vjen te pejgamberit sallallahu alejhi vesellem ne Hudaybiya ai that sala ya ja, that ishem me pejgamberin alejhi sallallahu selam ne nje prej kodrave ku edhe bëri uh, duao pastaj pejgamberi alejhi sallallahu selam e pa se na mungon ujë e pastaj çfarë bëri bëri duao apo e pshtiu ne nje prej uh, vendeve ku kishte pak ujë e pastaj ajo urrit shumë nga bereqeti i pejgamberit sallallahu alejhi u selam atharathot dhe nathirin me ja dhan besatimin nathirin me ja dhan besatimin pejgamberit sallallahu alaihi dhe i tha pejgamberi alaihi sallallahu uh, duke ja dhan besatimin i tha selam besai ya salamatu i tha o selam at siya beson thot dhe shkova ja dhan beson pejgamberi sallallahu alaihi selam edhe pas sa beson ka fillon njerëz me ja dhan besa pasta prap i ka thon o selam ajde jepe beson Pastaj papei ka dhon besën te peigambëri sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotim papei ngao selam se skam armë. Dhe skam kurfar armë. Dhe ma dha peigambëri alaihi sallallahu alaihi wasallam një mburoj. Dhe ma dha një një mburoj. Pastaj i tha, a nuk po ma jep besën? Dhe kjo ka shumë vetë nga përqdhëla që ka pas me sahabët e vet radhiyallahu radhiyallahu anhum. Fa i tha sheh rasulullah, t'dash, t'dash besën, edhe në fillim, edhe në mes, Fa ya padon i hadd. E ka shem is a prevert team, e çka pas pejozam dëshirë me, me me fol me me dostat, me dostat e vet. Ata i tha sahabijut, "Salamas." Tha, "Ya ja salamatu, ayna hajfatuka?" Ku e kim mburojën çka tash? Ku e kim mburojën çka tash? I thash, "Ya ja Rasulullah, e pash axhën tem amirin, e pash pa pa mburoj, pa arm." Edi i thash, "Atina." Thot se lemeja, filoj me qesh për nga mbedi sallallahu ari e sellem, dhe më tha, ti je si kur aj i cili ka than, Allahumme e bëghini habiben hu e habbu i leje min nëpësi. Ka than, ti je si aj i cili ka than, O Allah, ma mundso të arri të dashurin tem, i cili jo më i dashur për muë, se sa vetja ime. Të ë dashur me thanë me pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam, por ti e morë mburojen se s'kishe, ndërkohë që ke dashjë mja dhan dikujt i cili e don më shumë se sa, se sa vetvetja. Por këtë ashyje, ç'është pejgambër me këto scena të cilat ishin harmoni mes tij dhe dhe shoqëtave sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu doja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çaste me shoqët e vet kur ata bisedonin. Dhe bisedonin muahbete të lira. Tregon Simak ibn Harbi, thotë i thash Jabir ibn Samuras Thot, a kendejt dë një arti me pengamberin a.s. në meqlis Tha po shumë I ka than Si ma kim në harbi të abijim I ka than sa abijut A të karame nejt me pengamberin a.s. Ka than po shumë Ka than Kur e fal të namazin Nuk ngritej nga vendi ku fali Deri sa linte djeli Deri sa linte djeli Thot, e kur linte djeli Ngritej dhe shkonte Ngritej dhe shkontej Thonë dërsa sahabët e pengamberi s.a.llem Fillonin me bisedue Fillonin me bisedue Dhe hinin në muabejt e gjahiletit Dërsa pengamberi për cilte Pro kësahabët mas namazit Saba E kanë prit njëher me doldi Pasaj shfar kanë bo Pasaj do njëher kanë netë në mëzlis Kanë fillu me ka, e në gjahilet kështu E para islamit kështu Kanë fillu me kalëzue muhavit dhe sicili të u kallzoi diçka pengaza mbarësisht për muhabet diçka ka kon për të qesh, ka qeshë me ata. Dhe kjo që kanë thënë dietarë që ka përmendë Imam Nevuiu lejohet të përmendën historitë e paraislamit. Sigur që lejohet për njerëz për shembull, më tha për shembull para sa më filloi namaz, më kallzoi për shembull, u lan kon, për shembull pa namaz, ndodh kë kështu, e kështu me radhë, nga historia e jetës së vet, nga historia e jetës Ajë të sabah. Por këtë asojë thot Imam Nehuvi, pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam çeshte në miratim. Çfarë që është lëzëz, sepse shikoj lëzëz. Ata kanë in muahbet. Ka eganizme ja kazu për jahiliet, kanë ndodhur shumë era tamamman kulanakon e kësaj më radh dhe sikur vensa mos çeshte, do të ishte një nyrim. Apo do të ishte mos miratim. Evançar bante çeshte me ata pro vajdhoni, bani muahbet dhe i lejonte të të bëjnë muahbet. Mir po jo me kadurrena jo me kalzuaj xherat se s'kan do, por xheratot s'kan do. Dhe nga ajo me nxjerr i brëhet edhe dhe, dhe mosimi. Kjo vështër ka çën nga e, të çeshurat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jëllashullahu alajër pejgamberi alaihi wasallam çeshte nga guximi dhe karakteri i disa nomadëve. Disa njerëz zot kanë çën endacak. Siç e tregon Enes ibn Malik radhiyallahu an, thot isha duke ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ard një bedoui Ai kishte thot ë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një petk a nga Negrani. Thot i cili e kishte e kishte kët skajin shumë të trash, të të fortë. Thot dhe erdhi një bedoui edhe e kapi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për këmishë. E kapi pejgamberin bardh për këmishë dhe për ngren, për ngren për këmishë. Thot, deri sa ja pash Pengamberin sallallahu aleyhi sallem Nishanin nga tërhesja e madhe Para me ndo ka alë një bedewi Dhe ka ka për jësën për mas Të e ngrej pengamberin sallallahu aleyhi sallem Thot dhe ja, i, i, i, i pash Nishanat nga tërhesja e fuqishme Edhe i tha Ja Muhammedu Murlimin ma lillahi Ledi indek Ka than, shikoh dhe zë Wallahi, njerit prejtë neve meja bost ta Allahu alem si përfundon Epilogja asajnjarja Shiko, ozë ka qangreq ja për kimishe dhe i ka thonë, thuaj u ktinë dostave tëu në të më japin parë ti parë që ju, ju Shiko, grejë, ka dhënë ju vallaj. Shiko, qangrelai ka thonë, thuaj u ktinë dostave të më japin u parë. Thotë anë siunë Malik, thotë be kshiri unë pejgamberin se çfarë po bë, feltatattu ilayhi fa dhahik. Thotë e kshira vem sam dhe filloi me kesh. Ka thënë komentatorët, thotë Imam Nehuiu, kjo kjo çfarë është e para, mos më in kategorim at. Dhe ta është me këshirë shtremë të atë, a e kanë ngëri për, për këmishë e pengamela në sëratë dhe sëramë. Me këshirë shtremë sa avët presin. Do më tonë, mëse e këshirë shtremë, tu duhet me e drejtu këtë njëri. E pengamës në sheka që si të cukëta, ka fillu me qeshë që me thonë lene. Lene se këtë që qështua, nisa njështë dhe qështu janë. Me ata nuk mundët në dryshe. Ata zdi në dryshe, ata zdi në butë. Atas din kadale, atas din me qed, atas din me drejt, atas din me islam, atas din me dalavera veç, atas din me zulum vetëm, atas din vetëm me manovrë, atas din me fullçart, atas gjithë mund flasë me trakat të rëkuptime, atas gjithë pëse, Be bete uj, bete uj. Paralo e ka kap njerin për këmishë e pengamberin e Allahot, berën pare. Be Lusha, njerin nuk lip mas pari kështu. Thot në simë një meri këpër pengamberin e samë fillojnë me qeshë dhë thasave vë jepi një pare i vjen para. Dhe vjen njëtë ka ndodhe me një bedevi tjetër. Ka ardhur dhe s'ka dhënë Rasullullah bekim pa. Ka vëlu mi dhan. Ka thonë alo. Ai ndër vjen para. E gabon pejgamberin selam. Ai ndër vjen para. Dhe vjen sa me ka afruar afër, ka sti pa mbetën dhomati i ka dhën, i ka dhën, i ka dhën para, ka thonë bol, tash jam i knast. Edhe ka dal buri as i ka dhën, a je tash i knast po? Ka dhën ka dhën këto ne dostave të mia se jera hat. Se këto dostat e mi nuk janë sjone. Pse unë e duroj këtë këtë nuk durojnë Ka dhënë ka të zojë këtë në dosëve të mi se je i kënasht me muë Dhe zë me shkej ka kënasht me parë Disa njërës janë qështu dhe zërë Disa një qështu dush mi dhanë, mi dhanë, mi dhanë Derisa, derisa të, të kënasht Dhe zë di ma më nevoju Në këtu ka edhe argument për durimin dhe ignoranteve Të cilët nuk dinë musil E si du të musil na me ta dhe zërë Du të me kesh Shpesha dhe z Ofenduse, rënduse Qarë du të me ba, vezër, du të me him e ta mu fërku Jo, vezër Ka të në disa blitjetarve Me disa njëzë, vezër, është cikur mu fërku e me derat Allah unarujt, nga kjo të tabiat Deri, knaqët në loq Deri Deri, nëse shkaravitet në loq, a i knatsi e ka A ti që shkje kje mu shkaravit në loq Por ti është mu përlye A deri, knaqët, a në dhe qfarë du të mu ba, du të me i njërua oretë knaqu diçatin lloç mos mos zbret në nivelin e, e tina. Kështu bëjam, keş i dha jep ti parë dhe shkoi. Shkoi dhe e kthyri punën, punën e vet. Gjithashtu loja e pejgamberit ejon sallallahu alejhi dhe sallam çash të shoqët e vet se si ndryshonin nga gjendja në gjendje. Dhe çuditej me me natyrën e njerëzve. Çuditë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam. Tregon Aisha radhiyallahu anha se nidëtet e vet u ankuan njerëzit nga fatësia e qiellit. Shkoshhi dhe uanguan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgambeli më tha sjellni në mimber hypin në mimber pejgamberi sallallahu alaihi know, wasallam edhe thot pejgambeli thot Aisha radhiyallahu anha du pejgamber sallallahu alaihi wasallam hypin në mimber e madhroj Allahun e falenderoj Allahu xhellu xhelaluhu dhe tha innakum shakeeutum jad bediyarikum was khara al matar an <-ının> ibal zamani ankum Vakad emarakumullahu azzawajjel en të dëuhu Vakad ekum en jes të gjib e lëkum Këta në pengamber a.s. Ju jeni ankuar nga thatësia e shiju Ska shiju Këta në dhe jeni ankuar se është vanuar shiju nga koha e vetë Këta në dërsa Allahu ju ka urdhruar juve që ta lutni atë E aj ju ka premtuar juve se të gjupë përgjigjët Kërta lutni Allahu subhanahu wa te'ala Pasë këta në pengamberi alayhi sallallahu alayhi sallam Elhamdulillahi robbil alameen Arruhmanirrahim Malik yawmid din La ilaha illa Allah Këta në shpër e i din në shpërdo me thangë Këta në yefalu ma yurid Allahu bënd shka doje Allahumma ente la Ante Allahu la ilaha illa ant Këta në oh Allah tiye Allahu O zët tiye Allahu skao zot që meriton adhurohimin përveç Teje ental ganiu we nahnu al fuqara ti je i pasur ne jemi fuqara ti je i pasur ne jemi fuqara enzil aleyna al ghayth na eshlo ne veshim o zot na eshlo ne veshim o zot wajal ma anzalta lana quwatan we balagan ila hin hadan ali sallallahu alejhi ka than dhe boja e kët shi por neve kuat edhe mundsi e jetës deri në afatin e caktuar thot pastaj i ngriti duart pejgamberit alayhi sallallahu selam dhe vazhdoi me lut Allahun porqi derisa ja pa bashrdsin e nën shçetullave te pejgamberit alayhi sallallahu selam thot pejgamber thot Aisha radiallahu anha derisa a uh, filloi me u pa rreth filluan me ard rreth filloi bubullima filloi vetetima dhe filloi me rashiu me lejen e Allahut subhanahu Vëtjala Thot për nga Thot aisha Falemi e ti mesgjit e hu Hatte salat e sujul Smrini për nga mësa Me ardhë Në gjami Deri sa filuan Me ardhë Sh i mal I mal Thot Deri sa i pa Njerëzit duke ik Në përshpit e tyre Dhe në përstrehoret e tyre Thot Dahike sallallahu a.sallam Hatte bedet në vajidhu Filoj që tu për nga mësa Me kejsh Deri sa ju pandant Pse Thot Eshheru enë Allah Ala kulli shejhin qadir Va eni abdullahi va rasullu Ka ta pengamere a.s. Dëshmoj se Allahu Ka fuqi për zhdo sen Dhe dëshmoj se unë jam Robi Allahut dhe i dërguari I dërguari tina Se ka kesh pengamere a.s. Kan ar të vrapu Ja rasullu Allah s'ka o shi Pastaj kan ik të vrapu Pishivit mad Kan dhanë djetaj që ka mërën e tibi edhe E l'ajni, kan dhanë Ka qejësh pengausam çysh ndryshoi njerzit. Një herë u, u ankoshim për i fatsirës, tash ankohen për shivit të madh. Dhenisa në rast teatër Kandov, që pengausam ka lutur për shi dhe kanë ardhur disa bedevi duke u ankuar, ka ardhur shi i madh. Kan ardhur u anku për zikti. Ka thënë Allahu sallallahu lute Allahu ta largoj pak bineve. Apo, është qoba dorësh interesanteriu. Është interesant. Një herë lut Allahu ngjëllora për shembull me Umartua. Pasaj lut Allahun xhella xhallë t'ashkuruarzoja. Thot një herë vetë martona, mosani xhoja hajde be dajp s'po muj. Ni erë lut Allahun për pasuri, pastaj humbi pasurive. Fush interesante jeri udhëzën. Ni ardh vazh në shtëpi i takam, mosani çan shtëpisën paotra hat. Atëherë zgjohu vazh, besimtari do të më kan falënderues te Allahu xhella wala. Pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam, kaqesh për çfarë syje? Ka thënë erdhen tu ankush se s'ka shi, tash po ikim pishiot. Është kaqesh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Djithashtu edhe pejgamberi jonisulallahu saleh ka çesh nga fjalët e disa prej grave të sa sah sahabeshave nga dhimbta të, të cilën e kanë shprehë e kanë shprehë ata nga Abi Al-Hasan Maula Um Qais binti Muhsan an Um Qais që Um Qais thot se i ka vdek i biri i vet i ka vdek i ka vdek i biri i vet thot fejeaztu alei dhe fillova dhe ulikstova shumë kur gadaj djalit. Dhe dhimbja e vdekjes e Vladit ishte shumë e madhe atë zonë. Elusim Allahun i جل الله che Allahu te bareke ve taala tu jab durim te jes prindërat e muslimanëve. Thot fa jia tu, dhe fillova thot dhe ulikstova shumë e humba sabrin. Thot fa qultu li alladhi yughsiluhu. Fat shkova te ai cili pomalan Evladin, Um Mukais. Ka shku te ai, te ai njerish qe ja lam Evladin por me e bogusull. Thot edhe i thash لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله أتيش اي قا ثان اتيش كالان جناز قا ثان مصمال ايديالي مهو افتوف سه بميت مصمال ايديالي مهو افتوف سه بميت كيو فيال نانة سيلا يك ويهر افدكت مصمال ايديه شو مهو افتوف سه بميت افدكت اذا ثان فانطلق عكاشة بن محسن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها اذا ثان عكاشة بن محسن Ka vrapute për një mësam dhe i ka thani Ja Rasul Allah kështu kështu kërruja Tha tjale e bladin Tha mësë elohi më i tëftot se për e mjët Thot fete besë se me thun me kare Tale umruha Tha filloj me kesh nga zamë, ku, ko, miti, mit, për nga mësam kuk I mitë të smitët I mitë të nuk mitë Për këtë ka qenë nga dhimje që e ka pos për e bladin e vetë Thot për nga mësam filloj me qesh Dhe tha juz gjatë imri Pra Allah i dha është imur të gatë ndë një grua e cila ka jetuar gjatë sikur kjo gruaja nga duaja që e ka bëu pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam. Së kaqçish pejgamberi sallallahu ka qejish me fjalën e vet kur i ka thënë atina, çka i lan xenazën, këshir loja me ujë pak më të ngrohtë mos pëmit. Apo, për këto zotë nga dhimbta e mëdhe e, e e e prindit për evladin, evladin e, e, e vet. Gjithashtu dha pejgamberi josa sallallahu sellem çeshte me sahabët e vet kur e ndronin mendimin. Kure ndryshonin, mendimi Të regonë Abdullah ibn Omeru anhuma, Thot, një ditë për ditëve Pengamberi a.s. E rëthoj taifin Ka rëthu e mobilizim Kundër luftarak Thot, dhe nuk patë Mënësime po kur gjo Pros patë mënësime e fitu e uh, Luftën dhe Aqka e sinuam Thot, dhe tha Pengamberi a.s. Inna kafilu në gëden Inshë Allah Inshë Allah Për nga mesërë, ne do dhvim në esërë, inëshë Allah Fe thëku le alejhim ve kalu nedhëbu wa la neftëhuhu Thanë sahabët, ja Rasul Allah Me lanë sot, me ardë në esërë, po hina sot për e qella Apo po e hapim këtë vend Fe kale u gdu alë lëkital Tha për nga mesërë, shkon i lufton, ajde për shkojna Pra për nga mesërë, ka thanë, unë po propozoj me ardë në esërë Se sot zbohat kërgjohë Këto ka dhënë jo e Rasulullah, po luftojna Për e se në ka dhënë hajtë shkojnë e luftojna Thot, fe gadehu fe asave hum gjirah Me luftuhe dhe janë godit shumë saave duke hu plegos Nga gjujtë ato prej në pre, pre, uh, brenda rëthimit Thot, edhe tha për nga mberi a.s. Inna kafilu në gaden, insha Allah Na vina nesër, insha Allah Na vina nesër, insha Allahu Fe aqebe hun fe dhahiken nëbiju s.a.s. A thar ju polqe ki më ndim dhe tha nesër vina e Rasulullah Djetarët, ka dhën dietarët ka qejh pejgamberi alayhisallahu selam se si ju tha hajde shkojna jo s'po shkojla në fund hajde shkojla pra sikur ku i thot di kujna sikur se shejhu sulam demiri rahimeullahu më dizëgozën për sahabët ka thënë shejhu sulam demirin unë për fetva vetë ti na i mëtsmi açka e ban sot ahmoq e ban masë detve a ahmoq e kanë i problem thotunë zën gojmin i ha ka dalta provojni ha keni po di sani svezën dhe kjo gjë nuk lej për sahabët natyrshëm e di Mi bërëzër, këtu jazëm, se ka më vjen keq, tu po e vonojm sam sekakeh në fund. Uniu thash hajde shkojna, zngut, u plagosot, tash punon çka that, hajde shkojna. Po pra prapa ato fjala ime. Po kësaj si, zgjojmë pejgamberin ejon sallallahu alajhi wasallam çaste me sahabët e tij se si gjerat, gjerat e ndryshonin mendimin, ndërkohë që ai propozonte gjërat, gjërat të cilat ishin më të lehta, më të lehta për ta. Gjithashtu dhe zgjojmë pejgamberin ejon sallallahu alajhi wasallam çaste çaste me disa prindodhive që ndodhnin Në, në uh, botën e kafshëve Një dytë për dytë dhe Për nga mbërë a.s. I shef di kafsh Di desh të umshua Njëri Njëna delë njëna dash Dhe duke i mshua Dhe për nësën filloj me qesh Dhe i thënë sahavët Ja Rasulullah për se jetu kesh Qa ka me kesh tu pra, Qudit qa ka me kesh Ja Rasulullah Tha për nga mbërë a.s. Pasha atë i cilë e kanë Shpirtin të më dorën e vet Do të mire në hak në së të rë Ti kërë është një dashë të i mshu një delës Apo një dashë të i, dash i mshu një dashë tjetër Ti çka më në shme thonë, dashë i kam shu dashë Dashë i kam shu delës Mirë po me samë, e shifë të me qëfad Me atëshka e kam su Allahu Subhane Vëtjala Tha le ju kaden në leha jo me l'kijame Kësaj e cilës i këta, është mshu ardhë Do të jebët mundësia me mërë hakin kë jamet Do të jebët mundësia me mërë hakin kë jamet Këndan djetar Këthimi i zulumeve për shpërblim Por është për qëllim që të kthejet zulumi dhe të barazohon Ka thonë ndërsa tek njerëzit është për shpërblim gjenet dhe gjenem Pra dhe zërë, pe njënë samë qëpar ka qesh Ka thonë këtë dash ka përshif një të imshu sot Kam ju mërë haki E dhe zërë, sa për njerëz dhe imshojn dikujna E ofendojn dikand E shkelin dikand Nëse dashit dhe dele zëtë i mire të logari Neve, ins A do më shumë dhe më shumë. Prandaj elusim Allahun gjatë që Allah të na ruan nga nga zullumi. Gjithashtu ka pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam, çastë me, me disa prinisëzave të cilat e kishin një histori të caktuar se si kanë ardhur në Islam. Nga Ebi Umamat al-Bahili radhiyallahu an, po nidit për pe ditëve pejgamber sa filloi me çesh. Atë i tham ja Rasullullah, çka të bani me çesh? Tha, u çudit ta me disa njerëz, do të hyjnë në xhennet zvor me zinxhir. Zvar me zincir ndosha hadith-i other ka nga pejgamberi alayhisallahu selam se ka thane kam pa disa njerëz të cilet tërhiqen drejt xhenetit zvarr prej popujve jo arab. Than kush jam kush janë ata ay Rasulullah? Tha disa njerëz prej jo arabve të cilet do ti roburojnë muhaxhërat, po pra, muhaxhërat do ti roburojnë ata dhe ata të roburuarit do të hinë në islam. Çfarë ka ndodhur në luftën e Bedrit? janë ngrej disa njerë zizhak me zinjirë, janë zonë në rob lufte dhe kër janë zonë në rob lufte kanë ardhë në Medine dhe kër kanë ardhë në Medine e kanë pasi kush është pengamer i sëram se është pengamer i zotit dhe pasi janë liru prej prangave janë bo musliman dhe për në që ditë ka thonë subhanallah, u që ditë ardhën zvarë në, në Medine në bas luftës e bedrit u bënë musliman dhe të t'ingënët Prosigur Allahu i ngrejti xhag me zinxhir me prun e xhenet. Odre ka than Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem, çuditë çuditë me disa njerëz. I ngrej Allahu xhak. Këni boti po disa njerëz, sigurisht që ka ndodhur me Abu Sufjanit. I ka than Ibni Abbasi, i ka than Abbasi, migja, i Peygamberit në Islam. Ka than sa i përket ç'a adetit të par, mua i më than: "Eshhedu an la ilaha illa Allah." Apo, se ka than pse të parën e pranon, ka than po këto këto putat zbokojnë dobikun gjog. Ka thonë e dytën, ka thonë dytën që të Allah të më zanë, pak në gjokës, po mujë me e pranue. Edhe i ka thonë Abbas i mjerë për dy e hinë në islam. Se ka pasë kushërri për nga në islam. Dhe kushërri që shtotit më kaip e gjëzije, janë të partë që të mëhojnë. Siku që ka arë në, në poezi, el akaribu akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, akarib, Akrabat janë si akarip, si akrepat Se ata janë maz nga o, ti që të kachin Ajësë në venko ish i ati me të kapshu që ishë të kapshun i joti Për këtë asu jove zërë Për nga mërë i a.s. Quditëj me këta njerëzë Se si duhet në gjennet mishtin si me zërë Hajde marë në gjennet Gjitë për disa njerëzë duhet mi prun gjami Hajde marë në gjami Jo që të në qajtore u këna qëm Hajde marë në gjami se ati janë gjenneti Allahu Gjelluala tu i luta kine basi fmijën ha ha bu ka dole çu shtuva sa njerëzi a është a është kjo realitet kjo realitet gojë a doja linjëri te pejgamberi alayhisallahu selam dhe isa alayhisallahu selam hin islam tha, tha, tha urray e urray me in islam tha hin se ne se urrën dhe hin islam, i islam pasta u boi dashur islami, jodhëzir, Ingambil, i islamit u boi musliman i mbië kurrësi edhe pejgamberi alayhisallahu selam çes te me këta njerëz secilat te cilat ë ë hin në islam po me rëndë sa të të të zorshme gjithashtu loja jo, e pejgamberit ejon sallallahu alaihi wasallam thonte çeshë se thonte besimtari e ka çështjen e çuditshme çka ta godet është hajt nëse godet e mira falenderojnë allahun nëse do godet e keqja bën sabër dhe të gjitha ai ka të shpërblyera te pejgamberi te allahut te bareke te bareke o teala gjithashtu loja e pejgamberit ejon sallallahu alaihi wasallam ka çesh në rastin kur Ka të reguar Aisha radiallahu anha, se një ditë për pe ditë dhe pengamber a.s. Ishtë në gjumë dhe filloj me qeshë. Dhe në traspetime tjera ka ardhë se i ka lëviz durë si ka në kuptue. Dhe kërë është quëve, prej gjumë i ti ka thonë Aisha radiallahu anha, ja rësullallah, keqesh në gjumë. Se keqesh? Thotë, më tha pengamber a.s. Disa njëz nga umet i jemë, do të asinojnë këtë shtëpi, qabën e Allahu Gjellu Alaa. Në të cilin do tjetë një njëri për i kurejshve, mrejna. Thot, i cili ka kërkuar mbrojtje në qabe. Ka kërkuar mbrojtje në qabe. E këta njërës e si da të sinojnë me e shkatru qabën, vinë qabe me e prish, thot, vinë me një vend i cili orë rafshin e madhe. Bejde, o shë rafshin e madhe. Husi febihim, do t'i rafshon to ka se të gjithë. Qëtë të e bërështë të e bërështë allohu alani jetihim selatun an ardishme allahuy rafshon të gjithë i ringjall në jetë të tyre ka thënë dietarët pse ka thëjë pejgamberi alayhisallatu selam ka hartasmetime ka thane alayhisallatu selam jemaa tariq minhumul mustasir wabnul majbunun mehdan wahidan wa yazdurun masadir shatta ka thane alayhisallatu selam i kam lëdh ruka do kanarpi niveli do piniveni ama ai i cili e ka nis karavanin e ka nis me shkatru qapun kto se ka dit thot bejon selam pytyra e ka dit ka pytyra e kan dit, ka dit don ky ka nis me pri qapun ka himrela ka in karavan kanard do kan dhan ku jetu shku udhës hen me neve ai se ka dit ku jan tu shku se jan tu shku me pri qapun dhe thot bejon selam ol majbur dhe pytyra veza thot bejon selam majbur dhe na e perdon ende majbur ide rumbqan. Doza kjo është një argument specialisë se na jena të bushtësha dhe çësha për pejgamberin selam, më po kjo a ditë argumenton neve se para Këyameve do të ketë gjallë të çuditshme. Ka njerëz të cilat janë ndetyruar disa vepra, janë zorr, Allahu ja udhinit atyre. Sa njerëz që do të don fen Allah dhe do të don pejgamberin selam, dhe do të Kur don Kur'anin, do të don Sunnetin dhe nuk e don shirkun dhe urrejn shirkun dhe nuk e don kufrin dhe ka mundësi mu gjejt dhe një situatë të caktuar, jëtë lakmushme që ka thasë për jamësëram parendo dhe zërë, më, më në kecke a njës një karavan karavan dhe zërë janë grumbull njerëzit i shku me prish qabën a ka dishka mundet me mëri kufër mat ashpër thon, e ku mërë që ke uh, qabën të rehin karavan i madhë -Selam, I rafshon Allahun to kejt Se janë në gjitë grumë u të keq Dalin ndryshe I ka pëjtë a isha pëse që ishe e Resulullah Tha që isha se pëse shikosa Allahu është i drejt Me gjithë se janë në gjitë me një karavan të keq Allahu do të rinjallë, merinjallë E si cilë i si që fasë njëjti të vetë A i cilë e ka ditë ku a të shku A i njallët kriminell A i cilë nuk e ka ditë ku a të shku A i së njallët si ata A i cilë e ka ditë ku Ai ti le ka ditni mesele, nuk e sigurar i cili se ka ditni mesele. Ai cili është i ditur, sosh sikur i padituri. Dhe ka thënë pejgamberi sa edhe mesin e tyre është njëri i cili ka çellul rrugës, njëri i butëroshtë i detyrueshëm, ka dhënë me zonë as këtu. Si mund si pas me alme neve? Thot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, u çudit ta me këta njerëz dhe ka qejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ze pejgamberi jon sallallahu aleyhi selam ka qejë me a uh, Ghalad, një ditë pe detëve dhe me Umar ibn al-Khattab. Fath Sa'di ibn Waqas, Radiyallahu anhu. Ai er nitë pëdit ve Omar ibn al-Khattabi dhe kërkoi leje me e hyrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në praninë të pejgamberit kishin gjend disa gra prej Qurayshve të cilat e pyetnin pejgamberin shumë pyetje. Sepse gratëzo nuk kanë pas vazhdimisht me të di se me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë saherzien ta kuqan bashum pyetje. Nëse sahabët kanë çel për ditë dhe kanë bëj më pak. Fath dhe e ngritnin zanin Ka thënë komentatorë, ose s'ka zërit ajeti më s'mengrit zanin, ose e, e ka ngrit zanin nga, nga, ajo se ju ka ik zani, ose e ka ngrit si cila nga pak e që e ngru mbul janë boshum. Thot, Omer, sot të sajtë me vëkasi, ardhë er, Omer Ibn Khattabi, të bëdërën e l'hijab, dhe filluan të zjetë me ik, dhe filluan të zjetë me ik, thot, Edh hyri penga mbëdhësi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe penga mbëdhësi Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe filloi me çeshi penga mbëdhësi Alaihi sallallahu alaihi wasallam. Edh i tha penga mbëdhësi Alaihi sallam, O Omer, fa Allahu ta mundsoj gjithmonë me çeshi e Rasullullah. Allah adhaka Allahu sinnak. Allah ta mundsoj gjithmonë që ti kesh llambët e çeshura. Sallallahu alaihi wasallam. Fa babun tam dhe nanën tënde ti bëj qurban. Pse çeshe ja Rasullullah? Po pse çeshe? Fa u çudit la pektorra Omer. Uqudita me, me këto gra Ato kente une Thot edhe nuk ikën Kur erë dhe ti satanit Të nzanin ikën dhe umëshefën Atëherë i tha Ja Rasulallah Ti e më haqlim më pas frik për ti ja Rasulallah Ti i tërgori ja Allahu Atëherë filloj dhe ju foli atyre pas perteve Omër khattavi Tha o ju armiket vetë vetëve t'juve Qëja konë omër khattavi dhe që Qëja konë omër khattavi dhe që i pastor, i qil tër transparent Moskini vëlezer kur frik për njëzve transparent edhe nëse të kritikon edhe nëse ta thot vëftir a di një kujtë të mjë thonë a që të thotë ani ani rrujë pështë të thotë ani ani mirë a i kur thoi që të ani ani mirë a i që të kritikonë a i tu ta thotë vëftir kur thot i kujtë që o lo gabim e kije Ma, te kisë ka njën men ki kitë ka të thotë që kjo janë gabim me këta e ki qëtu e pastron qëtu në dunja qi qomun hata u zel drejt per ne u qa o armike vetvetes o ju armike vetvetes ka than atut ne preymue nuk tutni pe peigamberi sallallahu alaihi wasallam atut ne preymue e nuk tutni pe peigamberi sallallahu alaihi wasallam ata kan than ti je ivrazh ti je brutal peigamber sa nuk go ashtu asara peigamberi alaihi wasallahu alaihi wasallam i ka than uh, omer khatabin i han ibn khattab drejmo abet omer Moabedin jamë të khattab Ka dan se pasha Allahum Betohum atë i cile ka Shpirtin tem dorën e vetë Nuk ta kanë ti edhe shejtani Nuk dhe vetë se ndrën u dhe Pra Qështu ta ka danë Zotë i Gjellë e Gjellë Paranozër, iblisi thot, Ima më nevujë dhe kjo është në hakikat Iblisi nësë ashtu esë për një u dhe Me pas pa më në khattab Në e ka ndrë u dhe Pse? Ashkaf vendosë Allahu hejbet Të Omar ibn Khattabu Resul. Hebat, at inshallah hebat osu. Kur dikant e shef, sikur që ka thon Amr ibn As, radiyallahu anhu, at shumë ka pas seriozitet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sinvatni çka ka pas fitën se di. Amr ibn As shoqi tina, thot çat shumë kompas marr me këshirin e thir, thot në sinvatni, jo, tabelën ju ka thon, në sinvatni mua. Çiç duket pejgambesam nuk e di. Se m'ka ardë marr me këshir. Dhe kjo vjen nga seriozitet i madh që kanë pas ta njerëz. Allahu namusavchu tepon jojma te no yarbal alamin. Për këtë ashi ka thënë pejgamberi ingam, alayhi salatu sallam nuk e merdti niu dhe u merr shejtani merdti tjetër. Pse? Nga respekti dhe frika që shikakton njerëzve edhe e xhinëve, edhe e xhinë dhe kjo më bën të rësoj të ndrojmë se atë kalbas autoritet dietarëve prej dietarëve të muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alayhi sellem çuditë me duat e besimtarve. Çuditë me duat ebe simpta sigurisht që ka an, nga Aliu radhiyallahu an i cili ka bëu dua ka thënë o zot fal mi gjunaht se nuk i fal askush përveç Teje ka qejë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë shiko ky e di se Allahu ja fal vetëm gjunaht për këtë ashy ka, e kalu vetëm për Allahu te bareke te bareke te ala shikoni kur të lasvez të shikat çajësh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këoze kalzon se sa shumë i ka njoft pejgamberi jon njerëzit sallallahu alajhi wasallam tregon Amr ibn Aufi radhiyallahu anhu Thot një ditë për ditëve, e dërgojë për nga mëri a.s. Eba ubejdem në gjërrahin Këtë një rritë të madhë, të lardë, fisnik, i gjymertë, burë Të cilin është propozu për khalife Dhe ka thonë s.a.s. eba ubejde është besniku i këti umeti Besniku i këti umeti E ka zavënsu omar imën khattabi kërë ka qenë khalife Khalid ibniluelidin me ebu ubejdem në gjërrahin e ka qënë letër, ka dhanë, o oh, halit, për i sotë si e më komandant, është e ba ubejtë më zërrahë. Njëri madhë, njëri shumë i madhë. E ka qënë për nga mërë a.s. në Bahrejnë, në Bahrejnë, e cila është në mesë basës edhe amanit. Thot edhe erë prej Bahrejnëit, me të cilin këshim ba mardheshe, thot edhe e vendosi atje për komandant el Alaib dël Al Hadramijun. Thot edhe kur erë, Eba Ubeida, Ebu Obeyde prej a uh, Bahrainit erdhi më shumë parë. Erdhme shumë pasuritë që ne kishim marr prej atij populli. Dhe thot, "Qëlluam në namaz të sabahut me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam" dhe nuk e kishin zakon gjithmonë me nejt bashk. Edhe kur i pa pejgamberin se të prit më sabahit, i boti se njëtë, "Ti e di se si ti si, të prit? A të lij diçka?" Dhe i pa pejgamberin sabahut po rrin. Se kanë posë zakon për ditë me nejë që është du Dhe janë mledh grumull Edhe ju filloj me qesh pengamberi sallallahu alai sallam Edhe ju tha Edhunukum se miqtum enna eba ubejde Kadime bishej Ka thonë mendoj që jeni mledh Se e dini se ebu ubejde ka arë me pare Shikohet se ka përmeni Pengamese më se e di qik një arë Se e dini se shtashkullvejnë e keba ubejde Ka me pru pare shumë Dhe të janë komparit muslimanve Kalu e gjelja rësullallah Me shikohet Apo këni bërë kërë i thutë i kujtë Allah, nai, prasene, po duhet në i sajnë Jo, abe, stakë fërë Allah Po në e dimë dhe ti i të lipë diçkat është Shiko sahabe sa të prasënë Poja Rasulullah E gjali, ja Rasulullah Poja Rasulullah Kush kallë dhe si ka farë transparentësë Transparenës e, e lartë prej pengavë në sëram Po transparentës e dhe prej sahabe Poja Rasulullah Andri thot iblo akili Kush ju thot juve Se nuk e do duniajën më si besoni pushutat juve se nuk e do donjën, mos i besoni. E ka ndarë shokët e pejgamberit Allahu salla dhe sallam. Mos i besoni vazhdo. Nëse i thotë diguna, a e do donjën jo ti bishtikfal. Edhe töba dhe istighfar. Po ma bukën e ha, pijen e ha, tortat po, du po, i fshin, kaçë mu vesh. Po ti be dot donjën apo jo? Ti be dot donjën. Ka dash Allahu. Po nëse te ka dash Allahu, ti be do donjën. Mos thuj spë do donjën. Po thuj më mirë ç'i thujë edun halal. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana azza dzen dunya banaya et mira edh akhirat na et mira dize ne duam dunya halal Allah na munsoft edh akhirat Allah ut na ruje pe jori jainamit aqoma mise kan tho shiko sa kan tho poja rasulullah po pasa c kan tho ka than peygamet alayhi salallahu alaihi wa embiru wa amilu ma yasurukum fa wallahi mal faqra akhsha alaykum qi ka than peygamet ka than pergzoni dhe Kini shpres, shpresonit Ka thonë, pasha Allahum I ka qetsue Ka thonë, unë hitë stut nështë që kini me pas ju fukarallëk Dhe shiko në vëzë, nadë vakt Me atë Jetë modeste Fukarallëk i madë Shiko ha, së hapër, mështë se kanë britë Mështë më ka për u diqka Mështë ka për u diqka Dhe shiko për e mështë, ka thonë, Wallah Istut nështë që kini me kanë fukara Dhe shiko për e mështë, arapt Asi har mas vdekës pengomeles a selam s'kan pas fukallog. Por vetë ata sahabët e lart s'kan pas fukallog nëse. Dhe shikoni Arap ozë sot. Arap llojnë me parë. Wallahi llojnë me parë. Shikoni ozë kët fjalë i të maut a pengom sam. I kur i ka pas sahabët që polakmojn pak parë me pas. Ka thanë oj oh, u njerëz un nuk tut nëse keni me pas parë juve. Ju keni me pas barë shumë barë keni me pas. U mall faqra akhshaleq, une et stutazgimi me pas jo folklor. Edhe sada ka Rasullullah, e të vërtetën e ka thënë pejgamberi sa parë di kan arabët dolëza. Sa parë di kan arabët? Botë ta kajë dhe dizë arabët kanë zhumbare, ku naftit, ku benzinit, ku janë lëndje këse. Shikani, shikani mos mos fol beni emrat e tyre. Parë, parë miliona, miljarda, miljarda pasuri. Mbi shoqat nga pyengamberi sallallahu alaihi wasallam qala walaakin akhsha an tumsada alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasu wa kama tanafasu wa tuhlikukum kama ahlakathom wa tulhiakum kama alhathom sot peyngaamberi sallallahu alaihi wasallam une tutna diçka tjetër për juve ka than donjaja kam ju shlu juve kam jodhallahu shumë donjaja ka van kam ushtri donjaja te juve sikur ce ushtri para juve e pastaj ju keni mu per la Shikojë ka lu për la njerëzit. Sa thot njerëzit për lahën, për dunjën, ama thon jam tu për la për fe. Aja tu për la për dinare, për dirhem, e për mukani parë e ditë, a kur ta vështot, po rit Allahu xhellalul, po çishë. Pe neza zohabe ju ka thon, ju keni lu për parë, ju keni lu për parë. Thot Sheikhul Islam Othaimin rahimahullahu teala, sahabot janë rrok për xhilafet. Ali me Muawina rrok për udhësi, kush ka më koni parë? Megjithse Ali është meritori, po Muawia pse ka luftuar? Pse ka luftuar? Si ti xhalif? Nëse kjo i ka ndodhur sahabëve zotëve, neve, neve. A neve më ndodhe më shumë. Allahu dhe lutje e paqja e Allahut ti pason zemrat tona, ya rabbel alamin. Thot pejgamberi alayhis salam, do të shtyheni për dunjë, do të shtyheni për dunjë, çës janë shty i njerëzit maharë para Juve e pastaj masë të kësaj shtyre që ka ndodhur, ndodh helaqi, helaqba. Shkatrohët Thot Ibnu Hajar El Eskalani Thot Shtyria dhe fërkimi për dunja E bje shkatrimin në fej Pse Sepse ka mu munu me e përdor fejen Për me e mri dunjaj A është kjo e përtej dhe se A është e përtej Qeshte me sahabët e ti në kure shqipt e se Ata si po i presin Pasurit E përme sëmë qarë tha Rrinë rahat Do të kini pare do të keni pasuri, do të keni duni ah, po s'kam të pasket galun, ose ju keni me pas parë. Po problemi ja ju siguroj më, përla. Ju kini më përla. Dhe për la. Ju keni më për la dhe sa hadithën e them se ka ka vranë Hamlukan, sportut na për ju se s'keni me pas, po keni mu luftue derisa i ditë për ditëve e shef Ammar ibn Yasirin. Edhe i kallzon Allahu xhelause, ti do të vritet. Edhe i thot pejgamberi, ti u amar kan me të vra në pal e cila është gabim, është pal e zllumit. Dhe e kanë brahe Pala e Asaj që dijet në luftën me Muavien radiallahu an Gjitha shodhezër pëngamberi johën sallallahu alai sallem Qeshte me Me bisedën e robëve të zotit Me zotin Të regon edhe s'ibni malik Radiallahu an Thot pëngamberi johën sallallahu alai sallem Jë ditë pëj ditëve qeshi Qeshi dhe Në tha A e dini pëse kam qeshi Sepse s'pat ditë qka qarë pëse ka qeshi Tha e dini pëse kam qeshi Tanë Allahu dhe i dërguar i Allahut e din më mirë Tha, kam qesh sot se si flet robin me Zotin e vetë I thot, ja Rabbi, e lem të gjirë nimin e dhullë Kur ta rinjale Allahu gjela njërijun, njëri prej robin dhe të flet kështu Do t'i thot Zotit vetë, o Zot, am ki garantu që su mban zullum Se ki kur dale para Zotit tutët, tutë e madhe Gjunaje shumë, gabime shumë edhe do në me prastru punën për fillim thot o zot ti nga ki garantu që i s'ban zullum pro sigur edhe helbete nuk i dijet o zot am ki garantu që i s'ban zullum i thot Allah u gjitha bela u gjithë se zikjo dijet që i s'baj zullum mëne i thot Allah u gjitha gjelalu u kirobi thot o zot unë e sot nuk pranoj dëshmitar jashtë të vetës teme që keo për mua asë ka zullum ki me nënë se Allah në të tazaje fillim i shka i thot o zot Garanton që s'ka zullum. Tot garantume e kije. Fot ata arë mos janë garantume, nuk për... unë nuk du pranoj me hapruni dëshmitar ti me laçëve. Unë do bukon dëshmitar i vetë vetës. Çu kjo për mundrecsi. I thot Allahu جل الله: "Kefa bi nafsika ke al-yawma alayka shahida wa bil kiramin al-katibina shuhud." Edot Allahu jela mjafto, do të jesh ti dëshmitar për veten tënde dhe mjaftojnë ata që ati kanë shkruajt veprat të me laçëve, dëshmitar. Ata ne çka i ban? I thëtë Allahu qëllu ala Fa ju khtemu ala fi Thotë për nga me sam I thëtë Allahu A pëdojnë të shmitar vetën po Jan bilë Allahu gojen Edhe i thëtë Fa ju kalu li arkanihi intiki Ju thuhet gjimtyrbet veta Folni tash A dojnë të shmitar për vetë vetës Folni Fa tëntiku bi a'mali Filojnë gjimtyrët me fol Dora thëtë e kum prek Go, uh, Vesh i thëtë e kum ni Siri thëtë e kum pa Goja thëtë e kum shkel E kum shkel organë të dojtë, e këmbozi na atëherë thumë me ju këlle bejnë huë bejnë në kelemë, Allah thotë, liran janë i gjuë atëherë i thotë, bërë den ju thotë gjimëtyrë vetë veta, larkov shipi muë, une ten kohën ju mënu juve më juknash ju sotë po foli këndër muë për një mëse më ka qeshë, pëse ka qeshë, ka thonë nga se shiko një robisht e ka thonë zotit une e du dëshmitarë veç vetë ka thonë që vetë vetën, do Ka shesh përnësa me robin dhe kanë qesh, kanë të në djetarët, se si zohë të fletë me robin e vetë këtë mënirë. Se si amunëson robit vetë me volë në këtë mënirë, pra i thëtë Allahu dretë për mosun bën zullum. Allah dhe të zbajtë zullum. Bama dëshmitarive të vetën, dëshmitarive të vetën, dhe kitë kjo dhe zërësh nga qëfar nga që ajo se Allahu qëlluvana e dinë se robi qëfar frigohët për gjenemit dhe frigohët nga, nga, nga, nga gjunahat Eveta, gjithashtu loja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ç'është me sahabët e tij në lufta, në njërin prej luftrave ndodhi që Sa'di duke luftuar dhe duke e mbrojtur pejgamberin alaihi sallallahu selam, i thot Allah i thot pejgamberin, "Irmi fidaaka abi wa ummi", i thot pejgamberin Sa'di, "Xhuj, kurban nana dhe baba janë për ty e xhujit". Dhe duke luftuar me një pagan, i zbulohet avrëti. Izbolu ta vreti dhe vret paganin dhe çesh pejgamberin Jon salla sallam dhe lisa ishin dhambut. Thot uh, ton dietarët se ka çesh nga mnyrë se si e ka mbyt at paganin. Gjithashtu dha pejgamberi Jon salla sallam çesh te me shokut e vet kur ata thonin diçka per to çesh. Thonin diçka per to çesh. Për shembull ka nga Suhaibi nga Suhaib radiyallahu an thot shkovat e pejgamberit json sallallahu alaihi wasallam dhe kis pas dobuk dhe do hurme dobuk dhe do hurme thot dhe, dhe mtha afrohu afrohu nga te meje thot dhe fillova me hangur prej hurmeve mtha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi salam çish po ha hurme kur njani nsi e kit smut çish po ha hurme kur njani nsi e kit smut ne sa une ha me ket sinin tjetër o me gjë donim tjetër Edhe filloj me qesh pengamberi jo, Kjo dhe se kanë tonë tjetarën Nga harmonia Qe e kisht e me shokët të vetë Nuk isht e njës kur rinë kafe Kështu rinë Si mu kanë dë një akademis këndësore O liro jo Qe e shtë në ngu kështu Dhe se njëri ju me shokët të, të vetë Po dhe hojsh në sa Po dhe hafëz në sa Ta, Tani jemi në ligerat Ose namaz Ose kuran kër lezohet Ama kurdalti nkafa, pa kur ka me xlis te lir. Shikoj bejë sa ka thon. Ka, ka bova realisht zbavitje, po pa rena. Ka thon çish po ha hur me kur një nince kit smut. Ai po nimë ka po smut. Ka thon ha kan ka ana ka tjetër ya ja sallallahu. Po qadaj me bejë ozam me bo me bo muabet te lir dhe kta ja ka munceu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash do të jeni nëjë prej nëjë frej udhimeve ë çeshme e Abubakrin Siddiqun. E ka dhënë një shurtori të vetë Abu Bakr Siddiku një deve. Edhe e ka humbur. Edhe kur ka ardhur, kur kanë ardhur në kur kanë ardhur në, ar në hax, i ka thonë ku e devja, ka thënë ku humb shurtori. Edhe i ka thonë, "Në deve ti jnia e ke humb." Në njëri li një deve, ka thonë di sfatë shumë deve vjen në deve e pa të. Si mujte me humb, edhe ka filluar me çesh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga ajo se si e ka e ka godit ai ka godit shëftorin vepra e ka marr me diçka e ka godit Abu Bakr Siddiku ka thon ni deve edhe e humbe ni deve edhe e humbe edhe ka thon pejgamberi alayhis salam shikoni kët njerëj Abu Bakr Siddikun edhe është në ihram edhe e godet shëftorin ka dashme zbut atmosferën me me shëftorin e tij na ë dhe do t'ju bëjmë vështirë ka shumë këtu andaj do të tashtin në lutjen e ardhme të çeshurët e pejgamberit alayhis salam pasi sikur çfarë Jeriri Për nga mesam gjithmon e kumpa duke qesh Do gjonën këtë rast me të cilën ka qesh Për nga më beri jo sallam, Me një rast të bedewijut Dhe zgjuarësin Dhe inteligencën e hollë që e ka pas Njërëj për i bedewije Të regon Ebu Horeira Thot një dit për ditë Për nga të regon hadithe Për nga të regon hadithe Thot dhe në prani ishte një bedewij Një endacak Thot Filoj për nga më sam në kalzue Për banorët e gjënetit Allah banorët, jenet, tha na pobanor dhe xhenneti ya Rabbul alamin. Fa thena njëri prej banorëve të xhenetit ka injhennet, edhe i ka thon zotit vet. Ka thon o oh, Zot, unë po duhem me mell tokun. Unë po duhem me mbjell tokun. Apo në xhenat janë krecënot, po. Ka thon unë po duhem me mbjell tokun. I ka thon Allahu xhel xhel, ka thon o oh, Zot. Fa qalu alasta fi ma she'ti. Ka thon Allahu xhel, a nuk i kike krecënës ka duam? Ka thon po, gjithsesi, ka, po, ka thon po unë duhem me mell tokun. Pra Allah ka thon as. Këtë se në dikije, së të mund nga në kërgja Ka tha në du me mjëllë tokën Dëshirë dhe njëri ujë Edhe, e ka mundëso Allah u gjela me mjëllë tokën gjënet Këni pati se në qështu janë dhe zëtë lithë Ja thë të të në simës të i bajdurët me loqë Sëmëzinjet Qështu himësu me punu Edhe i ka tha, o zëtë të në du me mjëllë tokën I ka tha, Allah u gjela me mjëllë tokën E ka mjëllë tokën Febedara, febedara Në, fë e badara të tarafën e badu hu Westi va hu, westi hsadhu hu Fë e kanë e më thëllë lë gjibel Sa e kanë bjellë tokën Ati nuk është sikur në dunja Me prit, verën, shijun Me njëherë kanë viluhe me Bimet me dalë, kanë dalë Janë jan rritë shumë Dhe ka alë minjarë vakti Me njëherë me e kur Me e ndjerë frytin Dhe janë bo pëmët sikur kodra Fe e ku lullahu Dune ke jëbën e adem I ka thënë Allahu gjellu ala Ka thënë qeku e ki o birja dhejmi Da që ka da është me e mbjell Fe innehu la ju shbi'u këshej un Se ti kur gja nuk të ngop Se ti kur gja nuk të ngop Allahu i thot birja dhejmi Ti kur gja nuk të ngop Atërë që ki bedewi mezlis, I ka thënë pasha Allah Që ki a veç Që ki pasha Allah Ka thënë uh, Wallahu ila tajidu illa qurashiyan aw ansariya fa innahum ashabu zarn in, wa amma nahnu falasna bi ashabi zarni kadon çunki vetseonj prej ansarve kadon se na nuk dojna me mbjell kadon çunki nuk gapi neve pa a e gaboe sap çunki jenetliaç gna kazove sap çunki nuk gapi neve se na nuk dojna me mbjell atara amma nahnu falasna ashabi zarn kadon ajo zon nuk dojna me mbjell Ka hinë mua betë me pengamberin sallallahu a.sallam Fadahik e nëbiju sallallahu a.sallam Ka fillu me qesh për nëzham Qysh hinë mua betë që a shpejt? A bo, sikur që i tham Do, sikur ka dhe shmën Qikinu ka pikabilës ton Na nuk lipna me mjëll a që Na kena rakë vetëm me mëndet Nga se arabët dhe zërët janë dojë përmendëm Në dy kategori Kurejsh të arabët e me e kës trektar Shit ble A ensarët me mjëll Ky për që ki vetë se piktivenja se na nuk nuk jena bëgjitin në njerëzve dhe ka qesh për nga mëzëm sa, sa shpejt e, e ka kuptuar dhe se si ka i në në muabet me për nga mberin sallallahu alihi vësallem thot ibnu battari e qeshura e për nga mberit alihi salatu sallam thot argumenton se që ki për dhe u ja ka qiluar të vërtejtës pse thot, sepse Nuk ka mundësi njëri ju Me qenë du një më një tabiat E me ju ndru në kherat A i prap qasit e ka mu kanë Për këtë arsi në kipi të viju që ka thonë Ka thonë kjo do një një një qimë mil E dhe, dhe këtu Apo thotë Argumenton e qeshura Pengamberi tale i salatu samë Se ki bede u ju e diti Se qikin njeri edhe ndu nja ka mbjell Andaj edhe të Allahu gjak ka kërku e me Me mbjell Për këta sui ka të në Allahu të bare kjo e tjela Mbjell se ti nuk dëngob As një send Ando dhe zërë kjo ka qenë prej të qeshurave të pengamberit Sallallahu alai sellem I kemi vëzër edhe shumë rase Shumë rase të cilat pengamberi Jon sallallahu alai sellem Ka të reguar të bus qeshurat e veta Edhe të qeshurat e veta Me këto përfundojnë në këtë legjerat E të pashtu në të qeshurin e pengamberit Sallallahu alai sellem e ardhme E lusim Zotin e madh portetot e kaluara të xharrimit Allahu ti më këtë bo kavull elusim Allahu subhanahu wa taala që zoti onjela jelalu atikuja kemi çeluar Allahut në shpoble edhe atiku kemi gavuar ka qen prej meje edhe prej shejtanit elusim Allahu që Allahut na fal elusim Allahu subhanahu wa taala që zoti onjela jelalu namun sonchë të jeshim së bashku me pejgamberin tona sallallahu alaihi wasallam në xhenetin e Zotit subhanahu wa taala aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin